وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشير الإخوة والأخوات هدانا الله وإياكم جميعين segala puji kita haturkan hanya kepada الله تبارك وتعالى يا منى pada malam yang berbahagia ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali Bersuwa kembali bersama kitab Durus Lugatil Arabiyah Ini semua tidak lain tidak bukan karena karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala Dan atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita Dan diantara nikmat nikmat Allah subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman, nikmat terbesar, ada nikmat sehat, ada nikmat keamanan. Ya manalhambilah negeri kita, Allah tabaraka wa taala berikan nikmat uh, keamanan. Ya mana negeri lain mungkin tidak berikan nikmat ini dan kita doakan kepada seluruh uh, kaum muslimin di mana pun mereka berada Allah tabaraka taala meliputi mereka semua dengan keamanan dan ketentraman Akhwani fi din wa akhwati fillah uh, a'azzakumullah Pada malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan uh, beberapa latihan yang tersisa di Ad-Dars Al-Asir Kita akan membaca beberapa uh, tamarin, beberapa tamrinat Beberapa latihan-latihan yang ada pada pelajaran ke-10 Yaitu latihan ke-6, kita ulang sedikit Latihan ke-7, ke-8 dan ke-9 Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu SWT memberikan kita kemudahan untuk menyelesaikannya pada malam ini Dan uh, sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya Uh, diharapkan kepada ikhwan dan akhwat Yang mengikuti pelajaran bahasa Arab bersama kita Untuk bersiap-siap Menghadapi uh, ujian Atau ulangan uh, Yang materinya akan diambil dari pelajaran yang pertama Sampai pelajaran terakhir yang kita baca uh, Berarti dari ad-darsul awal sampai Ad-darsul asyir Ini sudah kita sampaikan sejak beberapa pekan yang lalu dan kita ulang terus agar uh, terus diingat dan mulai dari sekarang kita mempersiapkan diri Mulai kembali meroja'ah, mulai kembali mengulang apa yang sudah kita pelajari Dari ad-darsul uh, awal sampai uh, ad-darsul al-asyir Dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang ke-10 Dan Alhamdulillah malam ini kita uh, ditemani ikhwan yang Masya Allah setia terus Menemani kita dalam Pajribah Sarab Ada Abu Abdullah Abu Mariam dan Masya Allah Abu Zuhri Khaib Halaikum Jemian Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah Taibu Insya Allah Masya Allah Taib uh, La'allananuraji awal Sempatnya kita merajah dulu Kita baca Dialog yang sudah kita baca pada Pekan yang lalu Kita buka halaman Tis'atun wa situn Tis'atun wa ستون، لامن ننفوس بيلن، نعم، أنا الحوار إلى ثلاث تي أقسام، ونطلب من أخ أبو زهري أن يبدأ أولا ثم أبو مريم ثم أبا عبد الله، أضلي يا أبو زهري، ذهب زكريا، نعم، ذهب زكريا لزيارة حامد بعد صلاة الفجر، ولكنه ما وجده في البيت، فقال لبنيه موسى أين أبوك ذهب إلى السوق نعم أذهب إلى السوق كل يوم <تصفيق> نعم يذهب دائما إلى السوق بعد صلاة الفجر متى يرجع من السوق يرجع في الساعة السابعة وأحيانا في الساعة السامنة نعم شكرا يكفي جزاك الله خير. نعم استمر يا أبا مريم ماذا يفعل في البيت يقرأ السهفة وأسمع الأخبار من الإذاعة نعم متى يذهب إلى المصنع يذهب في الساعة التاسعة ونصف نعم ومتى يرجع من هناك يرجع في الساعة الواحدة والنصف أو الثانية نعم يذهب إلى المصنع مرة أخرى بعد الظهر نعم يكفي شكرا الزهر اللهير استمر يا أبا عبد الله لا لا يذهب بعد الظهر يجلس هنا في مكتبه بعد الصلاة العصر في مكتبه نعم في مكتبه بعد الصلاة العصر نعم كم عاملا يعمل في مصنعكم مصنعنا ليس بكبير يعمل فيه 125 عاملا ومهندسان نعم no. الساعه الان التاسعه الى الى ربع الى الا ربع نعم no. وما رجع أبوك وما, رجع ابوك وما رجع ابوك وما رجع ابوك هذا ليس سؤال هذا وما إخرج. رجع ابوك نعم طيب لا بس <تصفيق> La'allahu yarji'u La'allahu yarji'u liyuma Muta'akhiran Ahsan ta'akhir, jazak Allah khair Barak Allah fikum Baik, Quranan An-Nas Baru saja kita baca Dialognya al-an Nu'id Al-Bayan An-Tamrin As-Sadis Safa Ithnan Kita mulai baca kembali latihan ke-6 kita ulang sedikit, kita merojah lagi Ini sebenarnya sudah kita baca pada uh, pekan yang lalu Tapi tidak mengapa kita ulang sedikit penjelasan beberapa hal berkaitan dengan al-adat wal madud -ma khususnya Berkaitan angka 21 sampai angka uh, 30 Tapi ya kawan uh, Pembahasan al-adat wal madud -ma ini sebenarnya bukan pembahasan yang baru di latihan atau di dars yang al-ashri ini Ada sekitarik Nah sebenarnya sudah kita bahas sejak uh, Semes atau di jilid 1 Sohe nah. nah di akhir jilid 1 sudah kita Temukan penjelasan tentang al-adat wal-ma'adud Yaitu dari angka 1 sampai angka 10 Lalu di awal-awal kitab yang kedua ini Jilid yang kedua ini juga sudah kita bahas Angka 11 sampai 20 Dan kali ini kita menemukan angka 21 sampai angka 30 dan sudah kita bahas sebelumnya bahawa uh, perlu diingat beberapa mustalahat, beberapa istilah-istilah uh, penting Yaitu yang pertama Al-Adat Yang kedua Al-Ma'dud Al-Adat artinya bilangannya, angkanya Adapun Al-Ma'dud adalah benda yang di, uh, diberikan angka atau diberikan bilangan Kita baca saja contoh di sini Di latin ke-6 wahidun wa ishruna taliban wahidun wa ishruna taliban antum lihat di sini wahidun wa ishrun ini adalah al adat adapun taliban adalah al-ma'dud kemudian ithnani wa ishruna taliban antum perhatikan dari angka 21 sampai 22 Sebelumnya, angka yang kita baca ini adalah angka yang terdiri dari dua kata. Dua angka. Al-Isa Kadalik. Ada angka satuan. Dan yang kedua ada angka puluhan. Angka satuannya adalah angka yang pertama disebutkan. Wahid. Ithnan. Dan seterusnya. Kemudian angka puluhannya adalah angka dua puluh. ishrun. Karena... Bilangan yang kita pelajari adalah bilangan yang terdiri dari dua angka, dua bilangan. Maka masing-masing memiliki hukum yang berbeda-beda. Tapi khusus untuk 21 dengan 22, untuk melihat. Kita masih ingat kaidah dulu ketika kita mempelajari angka 3 sampai 10. Bagaimana kondisi al-adat al jika seandainya al-ma'adudnya mu'annas misalnya muzakkar. al adatnya harus muzakkar. Dan kebalikannya jika al-ma'dudnya -ma muzakkar maka al adatnya harus muannas. Mu Tapi untuk satu dan dua wahidun wa itsnan dia tidak berubah. <coughs> dia selaras dia dan sama dengan al-ma'dud. Jika al-ma'dudnya -ma muzakkar maka wahid dan isnan juga tetap muzakkar. Dan kebalikannya jika al-ma'dud -ma muannas maka bagaimana, kan? Angka satu dan duanya harus muannas muannas muannas mu mu antum lastu ya akhu muannas ana a'id maratan ukhra antum ma'iy nعم no. baik angka 1 sampai 2 khusus angka 1 okay. sampai 2 dia selaras dengan al-ma'dud terskedalik balak nعم nah, balak maka kalau al-ma'dudnya muzakkar maka angka 1 dan 2 harus juga muzakkar okay. begitu pula sebaliknya muannas muannas maka antum ada di sini wahidun wa'ishrun taliban wahidun muzakkar alas kedalik balak dan Juga angka puluhannya ishron juga juga tidak berubah. Begitu pula angka isnan wa ishron taliban. <tuh> antum lihat angka 23 sekarang. Angka 23 di sini. Talahtun <tuh> <tuh> wa ishron taliban. Talahtun <tuh> wa ishron taliban. Hmm. Apa yang antum temukan di sini, Khan? Ada, Ada perubahan di angka oh, satuannya. Nah. Ada perubahan di angka oh, satuannya. Tadi satu dan dua muzakkar, karena al, al, al madudnya -ma muzakkar. Sekarang tiba-tiba angka tiga nya menjadi apa ini? Satuannya. Jadi mu'annas. Dan ini berlaku sampai angka sembilan. Lihat. Salah arba'atun, khamsatun, Sittatun sabatun, samanatun, tisatun. Semuanya dari angka tiga sampai sembilan, satuannya dari tiga sampai sembilan berlawanan dengan al madud. -ma Mudah-mudahan penjelasannya tidak ngejelimet. Rumit ya ikhwan? Tidak, tidak insyaallah. Insyaallah. Ini, ini penjelasan yang kesekian kalinya kita ulang-ulang. Nah, insyaallah insya tidak tidak ngejelimet. Naam. Hmm. terutama bagi ikhwan studio, masyaallah. Antum ahlul nuhat insyaallah. Amin. Naam, khassatan fi bab al-'adad al-ma'dud. <laughs> ini kita ulang-ulang, ikhwan, -ulang, karena hatta al-'arab anfusuhum, orang-orang Arab sendiri itu kadang suka salah. Hatta al-Arab anfusuhum, kita katakan secara terus terang, hatta al-Arab anfusuhum. Sampai orang-orang Arab yang asli pun kadang sering salah dalam bab ini. Makanya perlu kita ulang terus teorinya agar nanti memudahkan kita dalam mempraktikkan dengan benar. Nah. Kita lanjutkan, Ikhwan? Eh Baik. Uh, jadi angka 3 sampai 9 bagaimana, Ikhwan? Eh angka satuan, satuannya dari 3 sampai 9. Dia harus berlawanan dengan Al-Ma'dud. Al-Ma'dud yang mudhakar, maka 3 sampai 9-nya harus Mahal-Ahsantum. Masya Allah, jazakumullah khair. Masya Allah, jazakumullah khair. Ha? Al-Misali, Yudh Al-Qaib. Baik, naam. Ya'kul huna, thalathatun taliban. Kita ganti selain taliban, ikhwan. Misalnya, Amilan, ahsant. Bagaimana amil? Bekerja. Bekerja. Thalathatun waishruna amilan. Kenapa salahnya, salahnya mu'annas? Karena amilan. Karena mu'adudnya mu'adudnya Amil. Nah. Sekarang kita ganti menjadi mu'annas Misalnya di sini taliban kita ganti menjadi talibatan nah. Salathatun Atau salathun Salasuh. Salathun, salathun Wa ishruna talibatan. talibatan 24 Arba. Arba'un Wa ishruna talibatan 25 Kemusun, واشرونة, طالبةً. Dan begitu seterusnya, sampai تسعون, واشرونة, طالبةً. Ini angka satuannya, dari angka tiga sampai sembilan dia berlawanan dengan al-ma'adud. madud Alpan angka puluhannya tidak berubah, angka puluhannya tetap seperti itu. واشرون, dan saudara saudaranya, ثلاثون, أربعون, teruskan nihkan. Kemudian lima puluh, enam puluh, setun terus kan? Saboon, saboon sama nun, sama nun atau sama nun? Sama nun, sama nun. Rasul sama nun. Beberapa ikhwah yang kufur sama nun, ini adalah salah. Sama nun, Angka sepuluh sampai dua puluh ini disebut oleh para ulama nahwu adalah Adadul uqud al uqud angka puluhan. Angka puluhan tidak berubah. Apa yang apa saja yang terjadi pada al adud? Apakah dia mutakar muannas? Ada tak uh, uh, jenis yang lain selain mutakar muannas? <laughs> apa saja berubah tetap dia gitu. Ashrun, salasun, arba'um tidak berubah. Tidak mungkin tiba-tiba di sini ashrunatun misalnya. Tiba-tiba ada tambahan tak merbot dari belakangnya lah. Nah dalam Yusma'inal Arab mikover. Nah, maka di sini kaidahnya untuk angka puluhannya tidak terpengaruhi dengan perubahan Al-Ma'adut apakah dia muzakar atau mu'anas tidak berubah seperti itu <coughs> <coughs> hanya mungkin perubahannya nanti ketika membahas tanda Arabnya ya Ishrun ini disamakan dengan jama' muzakar salim disamakan dengan jama' muzakar salim dan jama' muzakar salim ada dua keadaan kalau bukan marfu'un bil waw wannun atau uh, mansubun wa makfudun bil ya' wannun bisa Ishrun bisa Ishrin Muslimun Muslimin. Muslimin Nah, Tapi ini perubahan ini nanti insya Allah pada, uh, pada uh, bagi yang tertentu dari kitab ini bukan sekarang Baik sampai sini jelas ya kawan Insya Allah Yang berikutnya penjelasan berikutnya Berkaitan dengan Al-Ma'adud Al-Ma'adud dari 11 sampai 99 Bagaimana bentuknya ya kawan Al-Ma'adud dari angka 11 sampai 99 Selalu Mufrad Mansub Selalu Mufrad mansub isim yang dibilangnya angka setan. Naam, al-ma'du tisim yang di dikasih angkanya. Nah, yang dibubuhi dengan angka itu. Paham? Naam. Naam. Selalu mufrad, tunggal, mansub. Apa itu mansub? Dengan harakat fathah. Dengan harakat fathah. Nah, di sini fathatain karena dia tanpa alif lam. Nah, Eh, واضح? واضح. Apa lagi yang tertinggal ikhwan? Angka terakhir, angka salasun. Sudah jelaskan tadi Alhamdulillah Bawa angka puluhan Tidak ada pengaruh Tidak ada pengaruhnya Apakah dia berubah menjadi Muzakar, Mu'annas Atau berubah menjadi yang lainnya Dia tetap segitu Salathun, Arbaun, Khamsun hanya hanya, hanya, hanya hanya tadi perubahannya Bagaimana tadi perubahannya ya Di masalah Tanda Tanda Arab no. Tanda Arabnya Salathun bisa falathin nah. Harus ketalik Baga nah. uh, La'allahada waduh insyaAllah Mudah Mudah jelas? Mudah Khaifah al-khaib Abdullah طيب. أنت ما زلت معنا؟ طيب نحسنت طيب نقرأ, نقرأ العلاد يا خل أبو مريم كانك لك نعاسي أبو مريم ممكن نتشرب القهوة قهواتي أبو طيب, طيب. <تصفيق> نا... نعم الله له القهوة طيب لا أس هيا استمع ثم كرر واحد وعشرون طالبا واحد وعشرون طالبا اثنان وعشرون طالبا اثنان وعشرون طالبا ثلاثة وعشرون طالباً. ثلاثة وعشرون طالباً. أربعة وعشرون طالباً. أربعة وعشرون طالبا خمسة وعشرون طالباً lima belas dan dua puluh pelajar, enam belas dan dua puluh pelajar, enam belas dan dua puluh pelajar, tujuh belas dan dua baru saja kita baca teorinya dan contoh-contohnya. Al-an, Naqra At-Tamrin as esabe. والتمرين الصعب هذا بمثابه التطبيق بمثابه التطبيق كانه تطبيق لما درسناه في التمرين السادس. Kita akan baca sekarang latihan ke-7 dan latihan ke-7 ini seakan-akan dia adalah praktek dari apa yang sudah kita pelajari secara teori di latihan ke-6 tadi barusan Então. Naam, ini sebagai bukti bahwa antum paham atau tidak paham di sini nih. Naam, kita akan buktikan apa antum laki-laki itu bukan. Kita akan buktikan apa antum paham atau tidak. Tayib. Naam, nabda' min al studio. Kita mulai dari ikhwan studio. Naam. Alladhi ashur bin asfa yabda'. Ah, antarsyur bin as. Nakal madz madz al-mathar. tadul tadul la galik. Tayib, la bas. Hay. Tayib. 1. في الشهر muitas وعشرين أو ثلاثين يوم لماذا ثلاثين.. أخف في الشهر تسعة وعشرون أو ثلاثون يوم نعم أحسنت في داخل في دول ساتة 29 أمثل 30 أو 30و تشرون أحسنت تسعة وعشرون أو ثلاثون يوم أحسنت أعزائ رقم اثنان أنت يا أخي الكريم أستاذ أبو مريم في هذه الحافلة خمسة وعشرون راكبا ما شاء الله طيب مرة أخرى يا أستاذ في هذه الحافلة خمس... خمسة وعشرون راكبا أحسنت نعم ترجم جلام بس إني أتت وبله penumpang قلومبان ممتاز. ممتاز نعم ثلاثة ثلاثة Jal ja Yoma Ithnani Taliban Jadi Dan. Uh, Toit mana Abu Abdullah. Jal ja Yoma Ithnani Taliban Jadi Dan. Muntas. Ahsan. Hari ini datang dua murid yang baru. Ahsan. Barak Allah Fikir. Terima kasih. Uh, Tep. Nafthah Majel Muslim. Tep. Untuk uh, tamrin yang selanjutnya, anda bisa menghubungi kami untuk menjawab di. Nomor telepon 021-823-6543 Silahkan bagi para pendengar ujian Anda bisa membuka di Tamrin yang ke-7 Halaman 72 dan 73 Dan Anda bisa melanjutkan pada nomor yang ke-4 Telepon di 021-823-6543 Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya. Dengan Umu Umu Aksan di Bekasi Nah, kaya bahaluki Umu Aksan Alhamdulillah, Nabi طيب أمو حسن تفضلي إقرأ رقم إقرأي رقم أربعة طيب. نعم فضل. في هذا الكتاب أحد وإشرون درسا واحد وإشرون. وإشرون, وإشرون درسا نعم بس كالغي أمو في هذا الكتاب واحد وإشرون درسا ممتاز ترجمة خاندلو di dalam kitab ini ada 21 pelajaran. Muntas. naam Khomsah. Khomsah. Dalam al-Abu Tuluhu wa isruna mitron, wa arudhuhu arbaatun wa isruna mitron. Nah, sekali lagi umu cepat sekali, masya Allah. Dalam al-Abu Tuluhu wa isruna mitron, wa arudhuhu arbaatun wa isruna Nitra. Namp, ada beberapa kata-kata baru di sini yang Mu Asan. Silakan Mu Asan diterjemahkan. Di dalam, uh, di dalam. Lapangan ini. Lapangan ini tuluh, tuluh. panjangnya. Panjangnya ada 28 meter. Sohi. Dan ardu itu. Uh, kalau ada panjang maka lebar. Uh, lebarnya uh, 24 meter. Namp, masya Allah, masya Allah. Syukuran Mu Asan. Jazakil khair. Ada pertanyaan Mu Asan? Iya Ustaz Tadjamir. Ya. Uh, tentang Al-Mudari, Ustaz Al-Mudari, sila al Al-Mudari, Ini kan satu kata misal Jalisun Nah. Lalu dia uh, telah duduk kan Jalasa. Nah. Lalu dia akan duduk Yazilisu. Nah. Nah Yazilisu ini kan kata uh, apa namanya aktif ya Ustaz Bagaimana? Yazilisu itu kan berarti aktif kan? Oh ya, yeah. ah, Mabuniunilah maklum, ya yeah. bahasa yeah. Arabnya Mabuniunilah maklum, aktif, ya. Yeah. Kalau misalnya uh, kata perintah misal bahaya anakku duduklah itu pakainya yang mana? Kata perintahnya? Uh -uh. Oh, berubah lagi, berubah lagi bentuknya Umu Hasan oh, menjadi ijlis. Oh. Hmm, jadi ada tiga kata kerja sebenarnya Umu Hasan, yaitu kata kerja fiil madhi, ada fiilul mudhari. Uh -huh. lalu satu lagi yang belum kita pelajari fiilul amri, oh, ijlis benar -benar. yang saya katakan dari contohnya, duduklah. Oh gitu. Hmm, nanti insyaallah kita akan bahas nanti muasan. Jadi tapi sekarang tidak apa saya hanya beritahu. Jalasa fiilul mudha fiilul madhi yajlisu almudhari. Satu lagi ijlis artinya duduklah. Khusus untuk kata perintah itu. Kata perintah. Iya, tidak menggunakan yang pertama dan tidak menggunakan yang kedua tapi khusus kata perintah. Lalu tentang ini eh apa namanya tentang domirnya Ustaz? misalnya Selasa domir jamaknya ya gitu kalau ya itu bagaimana kalau uh, anak ya apa? anak kasih tahu sekarang ya kalau untuk mudakar ya jelisuna oh, ya oh. untuk mu'annas, anas ini uh, domirnya hum hum ya oh. kalau untuk perempuan domirnya hunna, maka jawabannya ya jelisna oh. ya jelisna tapi insya Allah nanti akan dibahas lebih panjang nanti Umu Hasan oh. Nanti ada penjelasan insyaallah. Iya, sopran Ustaz. Afwan. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Jazakallahu khair pada muhasan dan maklumat yang baru kita dapatkan. Alhamdulillah. Kita berikan kesempatan kembali yang kedua di 0218236543. Tafadhol bagi para pendengar aja. Halo? Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa di mana? Mu Afifa di Cibitung. Baik. Okay. Nah, no. uh, tafadzli Umu Afifa. Silakan baca Qur'an. Rakam uh, berapa sekarang? Lima. Afwan. Sitta yeah. Wasabah. Iya. Sitta Wasabah. Tafadzli. Sitta. Ram kilometron al-masafatu bayin al, al ubal matori. Nah. No. Al-masafatu bayinahuma. Salah satu dua ishrona kilometron. Nampah sant. Uh, tolong dirangka lagi umu Afibah. Kam kilometron almasafatu bayna almadinati walmatori. Nampah almasafatu bayna huma salah satu dua ishrona kilometron. Nampah sant. Nah. terjem terjemi. Berapa meter jarak antara berapa kilometer? Nampah sant. Jarak antara madinah dan bandara. Montas. Jaraknya. Al Madinah di sini. Apakah anda maksud Madinah Al munawwara atau Al Madinah artinya kota kamu? Kota. Kota. Nah. Jarak antara keduanya. Enam. Adalah dua puluh tiga kilometer. Nah, Montas, Montas. Nah. Fathul Sabah. Sabah. Hadzaftaru Tuluhu Sabahatun Wa Ishruna Santim metron montas nعم nah. perkutules ini panjangnya 27 cm montas montas montas ada pertanyaan mau Aifah belum baik ahsanti jazakallahu khair barakallahu fikum wa assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik Nah, warahmatullahi wabarakatuh sini ada ada kata baru juga yaitu kalimat al masafah hmm. Al-Masafa artinya jarak nah, Barusan saja Masyaallah Allah Umu Sudah menerjemahkan yang untuk kita Baik, Alabas, abas Naftah al-Majal Maratan Thaniah Baik, kita berikan Lizarat Awar kedua. Untuk Tamrin yang ketujuh Masih Tamrin yang ketujuh Di 0218236543 Dan ini menunjukkan Pemahaman Antum terhadap Tamrin yang sebelumnya ya. Tamrin yang keenam Dalam bilangan Ada dan madud. Ma silakan di 0218236543. Iya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi di... wabarakatuh. Wahid. Ummu, siapa jemaah? Ya, ibu Tina di ah, jantung. Oh iya. Oh, uh, iya. Oh, Ibu Tina, silakan. Ya, ya. Rohkum Wahid. Uh. Rohkum Wahid. Naam, sama ka sari Ibu Tina ni. Firu shahri tis'atun wa isruna aw thalathuna yawman. Mumtaz. Naam. Dalam satu bulan eh uh, uh, 29 atau 30 hari. Muntaz Naam. Itsnan. Fi hadzihi al di hadhil kafilati uh, home satun wangi truna ro nah uh, di dalam uh, di dalam kendaraan ada 25 penumpang nah muntaz satu lagi om ya ya al yauma 30 ya eh, salasa nah ya ja al yauma, uh, sal dan eh. ada angka berapa itu isnane nah ya ja al yauma isnane wangi truna Soliban jadi dan. Uh, da pada hari ini datang 22 murid baru. Naam. Mumtaz. Mumtaz ibu ya, Tina. Jazakallahu ya, khair. Syukran. Selamat ya, malam. Asalamualaikum. Waalaikumsalam kita berikan kesempatan yang kedua bagi para pendengar aja dan mungkin ditanya saja tentang kaidah-kaidahnya. Baik, insyaallah. Nah, ahsan. Ahsan Halo. Asalamualaikum. Wahniuntrah, merahmatullah, warahmatullah. Tengah dengan siapa bapak ah Budi, di mana? Dari Ahbudi, ditambut. Tengah. Nampak. Terima kasih. Arba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, semangat sekali Abudi ini. Fadil, Fadil. Arba. Arba. Dihasil kitab di wahidun wa Sekali lagi, Pak Budi. Dihasil. Hadhil atau hadal? Oh, dihadal. Nampak. Dihadal kitab di wahidun wa insruna dartsan. Ini ya, kenapa di sini wahidun wa Kenapa tidak ada perubahan muannas misalnya? Karena kaidahnya apabila uh, al-adad wahidun harus sama dengan al-maqsudnya. Nah, sahih, sahih, ahsan. Um, Alhamdulillah. Ahsan, ahsan. Nah. Istamir. Um, pantun. Um, nah, sudah antum terjemahkan? Uh, di dalam di dalam buku ini ada 20 Telepon terputus ya Sambungan teleponnya Alhamdulillah eh, Alhamdulillah Alhamdulillah Afwan, Pak Hudi Mungkin Antum bisa hubungi kembali Ya silakan Di 021 823 Sambungan teleponnya terputus Kita berikan kesempatan Bagi pendengar yang lain Silakan. Halo Halo Ya dengan siapa di mana? Dengan Ah Kursin di Cilincing. jing Ah Kursin, taip nah. Kevalok Ah Kursin Undalah Insya Allah Fadolah Ah Kursin Antum meneruskan nomor 5 Komsah. Nah. Halal mal Tuluhu sama Niatu Wa Isruna. Sama Niatun. Diperjelas tandinya. Halal mal Abu Tuluhu sama Niatu wa, eh, wa, isr nah. wa Isruna Mitron. Nah. Wa Arduhu Arabatun Wa Isruna Mitron. Muntaz. Nah. Terjem. Lapangan ini panjangnya 28 meter. Nah. Dan lebarnya 24 meter Muntaz Nah Sita Sita 3 km Almasafatu Bain al-madinati wal-mator Nah Almasafatu al Bainahuma Salah satu Salah satu kilu... Antum perjelas tanwinnya Salah satu Wa isruna Kilometron Nah Masant. Berapa kilometer jarak Antara kota dan Bandara Nah Jarak antara keduanya 23 kilometer. Montaz, nah, sudah? Sudah. Hazad daftaru tuluhu Sab'atun Wa Isruna Santimetron Nah, buku tulis ini panjangnya 27 cm Terima kasih. Terima ada pertanyaan kasih. Terima kasih. Terima kasih. khair, kasih. fikum kasih. Terima khair Terima kasih. Terima kita akan jadi kembali sahaja. So? Uh, nah, nak berhala. Taufiq. Nah. Pada engkau jenazah mertua Subhanahu Wa Taala. Kita akan rehat sejenak dan jangan kemana mana tetap dalam kajian ilmiah. Bimbingan bahasa Arab untuk pemula dan kita akan kembali setelah kita ikuti berapa juta berikut ini. Roja Radio Dakwah Alusunnah Wal Jamaah. Lillazkirinawazzaqirah. Waazzaqirin Allah. كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله بعد Kembali bersama anda dalam kesempatan malam ini di kajian ilmiah bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Dan juga kami sampaikan salam kepada rekan-rekan di maha, Mahadul Ulum yang eh, sebagian mereka menyimak kajian kita pada kesempatan malam ini Alhamdulillah. Dan kembali dalam kajian bimbingan bahasa Arab, kita masih di pembahasan eh, Dars yang ke-10. Anda bisa membuka kitabnya bagi para pendengar yang sudah memiliki buku kitab di Rasulullahullah al Rabiah. Nabi sampaikan dihala mantu 73 dan kepada Ustad Hamzah. Firaqul Mashkur. Bismillah, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Nua sel darah sana, ya, kawan. Ma kitab darus lugu Arabic. Dan sekarang, ma yang terbuka dari latihan, latihan. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada رأيتهم التمرين الثامن والتمرين التاسع نعم كونوا معي يا خان كونوا مم. معي لا أحد ينقص ولا أحد ينقص أن يكون يعني بقية الدرسنا في هذه الليلة في نوع من التركيز إن شاء الله طيب نبدأ التمرين الثامن في الحقيقة التمرين الثامن هذا ليس في ليس الأسلع في الحقيقة إنه معبارة عن بيان عن معنى مبكر ومعنى Uh, kalimat Mutaakhir. Nah, antum lihat di sini latihan kedua ini sebenarnya bukan bukan pertanyaan-pertanyaan, bukan. Sehingga insya Allah akan, akan cepat kita selesaikan, yaitu berkaitan dengan uh, penjelasan apa makna Mubakhiran dan makna Mutaakhiran. Akhir. Mut <coughs> ta'amal Maysari. Ta'amal Maysari. Mana ma ta'amal Maysari, Yaqun? Perhatikan apa yang berikutnya Antum bila di sini kalimat mubakiran lalu ada tanda silang mutaakhiran. Apa maksudnya ini? Uh, mubakiran. atau aksuh lawan katanya adalah mutaakhiran. Mana mana mubakiran? Terlalu pagi, San. Uh, ke pagi uh, nah. nah. nah. Kebalikannya kalau datang lebih pagi, lalu ada juga yang datang mutaakhiran. Terlambat. Terlambat, nah. Nah. Terlambat, nah. Mubakiran, aksuhu mutaakhiran. Lawan katanya mutaakhiran. Kemudian mengapa bersih mubakiran wa mutaakhiran mensubi yaqun? Apakah karena dia maghduh, misalnya? Tak. Mahwa sebab yaqun? Nau minan zarf. Aisyah Zarf atau hal. Hasan. Qad yaku zarfan zarf zaman, Wa yaku nu hal. Di ihtimalin. Nampak. Tapi baca kau lihat, sapankan zaman atau hal, kira-humusubah. Sekejap. Boleh. Nampak. Nampak. Insya Allah kita Min dari muziknya dari araf di isu bulan kini. Insya Allah. Tapi kita lihat di beberapa contohnya. Wahid Man yaqra Alhamdulillah ada tiga nomor. Pas di sini, kawan ada tiga. Tapi mana? Nampak. Eh, fadli ya bezuri. Wahid. Zahabtu الى المدرسه اليوم مبكرا ورجعت الى البيت متاخرا نعم ما شاء الله ام اراد انك اقرا ماذا نخر يا استاذ عصام ذهبت الى المدرسه اليوم مبكرا نعم nah. ورجعت الى البيت saya pergi ke madrasah pada hari ini lebih pagi nعم dan saya kembali ke rumah telat, terlambat. terlambat. Nah, ahsan, telat atau terlambat, mudaz. Nah, rekam isnan toba, mariam. isnan. <coughs> Zabat Laila ilal Jamiati muta'akhirah Nah, Laila pergi ke kampus terlambat. Nah, Zahabat Laila ilal Jamiati mutaakhirat. Antara tidak di sini ada tambahan tak amar di kalimat mutaakhir? Alas segarik? Ada tambahan tak amar di situ? apa sebabnya? Apa sebabnya, akh? Laila muannas. Ah, di sini jadi sehingga kita mengetahui bahawa sekarang kita yakin bahwa ini adalah hal. Nah, sebenarnya tergantung daripada uh, ininya. Uh, apa namanya? Dhomir aidnya. Sini Laila muannas, rasakadalik? Benar. Ini hal untuk Laila, rasakadalik? Benar. Karena Laila muannas, maka halnya harus muannas. Zahabat Laila ilal Jam'iati mutaakhiratan. Sehingga jangan antem katakan Zahabat Laila ilal Jam'iati mutaakhiran. Misalnya, ada kata. Alasik tarik. Baik. Nah, baik. Rakam salah tak? Antara terjemtaya seta beberapa ram. Salah. Nah, baik. Salah tak? Salah tak? Zahabat. Ahit merata Zahabat. Zahabat Tabibat. At Tabibatul. Faham. Bersikapalik ya, Abu Abdullah. Dahabat tabibahul Yuma ila al-mustajfa mubakiratun. Mubakiratun. Nah. Dahabat tabibahul Yuma ila al-mustajfa mubakiratun. Terjem. Murid. Perempuan itu pergi ke rumah sakit pagi-pagi sekali. Pagi-pagi sekali. Saheh. Nah. Pagi-pagi sekali. Nah. Lebih pagi. Nah. Asad. Lagi-lagi di sini kalimat mubakir. Uh ditambahkan dengan ta'marbutah di belakangnya sekitarik. Benar apa sebabnya? Untuk menjelaskan hal untuk ism fa'ilnya, Ustaz. Isna' atau Sekitarik? Naam. Naam. muannas, maka halnya pun harus uh, muannas. Naam, Ini penjelasan singkat tentang mubakkir dan mutaakhir. Ada yang bisa memberikan contoh lain, ikhwan? Naam, silakan. Silakan. Ja'al ustazu naam bilal mahadi مبكرا ما شاء الله. وجاءوا الطلاب إلى المدرسة متأخرًا. مم مبكرًا أيضًا. لا بس. متأخ متأخرًا. نعم لا نعم. المدرسة لا بد مبكرا والطلاب يعني لكن لا هذا ليس أدر بالنسبة له طيب. نحنا السؤال آخر يفهم. أبو مريم إنك مثال. إنك يعني كلاما هذا. نعم صحيح. نعم ما شاء الله. أذهب إلى جامعة. Mubakiron. Nam, nam. Antal, dah ima nasabta ila tabkir dah ima. Malakhir anta nasab nasabta ila himuta akhir lah. Tapi salah, nah so, jadi misal akhir ya, abah Abdullah, yakfi, tadi yakfi. Mualsoratananulatmarin attasi. Allah ala nunti nunti Allah hari lela mubakiron ya, insya Allah. Nam, nunti Allah hari lela mubakir. Nam, oleh sebab itu Baik, uh, nanti kita setelah kita baca latihan ke-9, kita buka kesempatan bagi uh, para ikhwan dan akhwat di rumah seluas-luasnya untuk membaca latihan ke-8 dan ke-9. Hmm. Baik, di sini eh uh, yaqul huna fi at-tamrin at di sini di latihan ke-9, kawin. Mamna hmm. kawin. Enggak ya, bukan. Hmm. Nah, kawin di sini Bentuk. bukan kawin dalam bahasa kita, bukan. Nah. Kawin. Ada nah, sekali lagi, ya, wahai al-karim? Bala. Kawin, mamna kawin bentuklah bentuklah atau susunlah jumalan hmm. maupun kata-kata e, kalimat-kalimat mustaamilan dengan menggunakan dengan menggunakan al-kalimatil atiyah kata-kata berikut kata-kata nah, berikut masyaallah ini latihan yang paling ini paling afdal insyaallah paling eh uh, yakni yahtaju ila al-quwwah nعم al-quwwah al-ilmiyah al quwwah al-amaliyah sehingga nah ilmiah yakni al-mufradat wal-amaliyah tatbiq وأضي هذه الكلمة إلى الجملة ما شاء الله. طيب نبدأ من الأخوة استوديو. نعم. نعم أنت دائما. أنا دائما. إغلاق ما شاء الله لا بس أنت دائما واقر. دائما. ما شاء الله. سلامة سلامة. نعم أنت دائما نعم. تحب اللغة العربية دائما. ما شاء الله تحب اللغة العربية؟ دائما. صحيح لأن اللغة العربية من الدين أليس هذا هو. نعم لا لا يفهم القرآن والسنة إلا بان طريقي. لغه اللغه العربيه نعم مترجم طيب لا باس نعم انا احب اللغه انا دائما احب اللغه Masya Allah ما شاء الله دائما وابدا بس اذا لك نعم ما الصلوات الخمس نعم في في المسجد جماعه دائما ممتاز ما شاء الله طيب انت يا اخي متى اخيرا انت ها لا دائما ما زال دائما ترجمه اولا دائما ترجم يا selalu نعم بترجم انت saya solat jamaah saya solat fardu berjamaah selalu ما شاء الله ما شاء الله ممتاز ما شاء الله Lakukan tarbiyah di daerah raja, daiiman. Masya Allah. Anak adrusul, melakukan tarbiyah di daerah raja daiiman. Muntasna. Nuh Hassan. Jazakallah. Tapi soalan lain. Lepas. Ahiyanan. Ahiyanan. Nah. Tapi. Jatuh ke madrasah di mota'akhiran ahyanan ma sha Allah ya. yani yani mubakkar da'iman wa mota'akhiran ahyanan na'am nah, jisa <laughs> fataba'ida eh, sahih masa anta min huna ila jakhada masaba takrim nah. akthar min 20 kilo <laughs> ah mumtaz ah. ma sha Allah nah. saya uh, saya datang ke madrasah ke mahad ke madrasah kadang-kadang uh, ter terlambat kadang-kadang na'am ahyanan kadang-kadang saya kadang-kadang ahyanan ja kadang-kadang Nah baik nah. nanti Apaianan, maghdur ya. Maghdur, masya Allah. Zabtulah soki, apaianan. Zabtulah soki, apaianan. Nama. Saya pergi ke pasar kadang-kadang. Kadang-kadang saja. Nama. Bi lil hajah fakat ah. Nama. Haji. Anta lassa lassa. Tak ada minukut. Hah? Ada minukut. Ada. Di ada minukut atau di ada minil hajah? Tak ada minhajah. Nusha nuzun bi abu maria, masya Allah. Nusha nuzun. Eh, terjemantau boleh. Beras, terjemtah? احيانا يا اخي الكريم نعم no. انا رجعت انا انا رجعت انا رجعت الى البيت احيانا انت رجعت للبيت احيانا يعني انت دائما في الخارج نعم <تصفيق> <No. تصفيق> اين تنام تنام في الشارع طيب خلاص حسنا جزاك الله خير مبارك الله فيكم هذا مثال جيد نعم no. طيب نفتح المجله المستمعيه Baik, kita berikan kesempatan yang berikutnya atau wadilang uh, kembali bukan saya dari daiman dan ahyanan untuk Anda bagi para pendengar rojal untuk membentuk kalimat yang sempurna dari kosakata yang terdapat dalam latihan yang kesembilan daiman ahyanan mutaakhiran dan maratan ukhra maratan ukhra diartikan apa saat? Uh, sekali lagi. Sekali lagi. Baik, daiman selalu, ahyanan kadang-kadang, mutaakhiran terlambat dan maratan ukhra uh, Sekali lagi, Ustaz eh. Hmm. Silakan anda bisa menghubungi di 021 823 6543. Baik, khon maupun akhwat. Tafadhol. Ya, halo. Baik. Untuk kami berikan kesempatan kembali di 021 823 6543. Tamrin yang ke-9 anda bisa membuka di halaman 73. Tafadhol. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Rahmat di Cikitu. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah khair Masya Allah ya, Pak Rahmat mau baca nomor 8 Latihan ke 8 Latihan ke 9 Pak Latihan yang ke 9 Pak Masya Allah Daiman sama ahyanan Muntaz Masya Allah Al-Mu'anlimu Al yudharisu Daiman fil maderosati Nga'am Masya Allah Terjib guru, Pak... guru itu Mengajarkan Guru itu selalu mengajarkan di sekolah Muntaz Nga'am At-tabi itu Daiman Hilal mustashwa Wa ahyanan Ilal mustausof. Nama sekali lagi, sekali lagi. Attabibu daiman ilal mustajfa, wahyanan wa ilal mustausof. Nama. Dah bertabibu daiman ilal mustajfa, wahyanan wa ilah mustausof. <tabibu> muntaz, muntaz. Terjem. Doktor itu pergi ke rumah, selalu pergi ke rumah sakit dan kadang-kadang pergi ke poliklinik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Baik, jika al pada Bapak. Kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar yang lain dan uh, untuk kalimat mubakkiran bisa juga diartikan lebih awal saat so. Sahih. So, hey, nah. Baik. Hey, 30218236543. Silakan bagi para pendengar yang lain. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa di mana? Abu Fari di Pondok Areng. Abu Fari. Naam. Kefaluk ke Abu Fari? Alhamdulillah Masya Allah Anda bukunya apa, Abu Gifari? Adab Fadal Aa, Kalimat Mutaakhiran uh, Atau kalimat lain Pak? Kalimat yang lain Fadal Pak Abu Gifari Silakan pilih saja mana? Nah. Uh, Ahyana Ahyana Masya Allah Fadal Shariftu Qawwa Ahyana Masya Allah Shariftu Qawwa Ta Ahyana no. Ahyana Wa Ana Shariftu Qawwa Ta'a Daima no. Fadal Fadal Fadal Nah no. Foto Pak uh, Abu Ifari. Ada pertanyaan yang lain, Ustaz? Eh, uh, diartikan dulu Pak Gif uh, Abu Ifari. Saya selalu minum kopi. Selalu atau kadang-kadang? Saya kadang-kadang minum kopi. Uh, nah, yang selalu minum kopi saya. Nah, bukan Pak Abu Ifari. Pak <laughs> Ifari. Nah, ada pertanyaan uh. lagi yang lain? Ya, Ustaz. Yang uh, dibaca. mengenai uh, <kuh> oh. print 7 tadi. Ya. Yeah. Ini kan mengenai angka-angka. Ya, yeah, ya. Yeah tentang angka. -angka. Ya. mungkin bisa nanti bisa review tentang angka-angka mulai halaman 23, 42. Halaman 23, halaman 42 sama halaman terakhir ini. Terus kan perbandingannya gimana tuh? Ales. Eh halaman 23, sebentar Pak. Abu Ifari. 23 ini مراجعه total nih masyaallah. Sabar, sebentar lagi mau sebentar lagi mau ujian kita ulang sabar. <tuk> <tuk> 23, berapa tadi Pak Abu Ifari? 23. Hah? Halaman 23 terus empat puluh tandai dulu dua tiga empat dua dan halaman yang terakhir ini. Iya. Ya, iya tidak ya, Taib. Syukron. Syukron. Uh, uh, boleh nggak kita kasih tanda misalnya untuk uh, perbandingannya agar gampang membacanya. Untuk muzakarah itu kita kasih tanda plus. Tanda plus. Untuk, untuk Muhanat di minus. Gitu. Jadi jadi uh, kayak Wahida uh, di tamrin ke enam ini. Wahida wa istrona Taliban, Taliban itu Wahidun kan, muzakar Mudhakar, ya Ini artinya, kalau di tanda plus, nih muzakar, muzakar, muzakar, ya, Ustaz Ya, Ustaz. semuanya mudhakar semua, sahih, tiga-tiganya Wahidun mudhakar, ishrun mudhakar, Taliban mudhakar Ya, maksud Pak Abu Qifari begitu? Jadi, di tanda plus, plus, plus Iya, fadol, Silakan. Jadi, uh, mungkin kalau uh, review seperti itu, mungkin lebih lebih gampang, Ustaz uh, Nah, Tay, ini usulan yang bisa dipertimbangkan, insyaallah. Tay, kita pertimbangkan, insyaallah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Abu Ghifari. Hmm. Dan ya insyaAllah untuk kaidah yang uh, hitungan saja, insyaAllah hmm. kita akan uh, ulang kembali minbabil murajaah. Mungkin sebelum ujian satu pertemuan kita usahakan untuk satu pertemuan yang akan datang kali ini. Tay, balas, balas. Pertanyaannya karena cukup banyak. Uh, mungkin kita akan khususkan satu pertemuan begitu Abu so. Zuri. Ta Tapi mengenai usulan uh, tadi Pak siapa tadi? Pak Abu Abu Gifari. Abu Gifari tadi mengenai yang plus-plus tadi eh uh, saya tersrang tidak tidak begitu paham itu. Bagaimana cara kerjanya itu Apakah... Ya mungkin tergantung kepada ikhwan masing-masing yang memiliki tarekat khusus uh, Sohe, atau Sohe, sendiri Sohe. untuk nah. mem bisa memahami karena terkadang antara satu dengan yang lainnya berbeda tarekatnya. Oh, nah mungkin Pak Abu Gifari pernah mempelajari cara itu sebelumnya nah. sehingga mudah bagi beliau. Nah. Adapun kita ya kita serahkan kepada para Ikhwan dan Akhwat silahkan gunakan cara apa saja yang penting uh, mudah bagi antum dan lebih mudah dipahami dan lebih mudah dikerjakan. Uh, Wassalam. Terima kasih semoga ada saran dan sarannya Pak Bogifari kita berikan kesempatan yang lain untuk <tuh> pendengar Oja yang ingin berinteraktif secara langsung di 0218236543. Terima kasih silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum rahmatullah dengan siapa? Umi San. Nah, Umi silakan Umi Ada dua soal lagi nih Umi ini nih. dengan maraton okroh Umi Ustaz Ini tad. Oh ada. Oh ya. Uh, masa al adat wal madzhir ini. Yeah. Uh, wahidun, wahidunnya kan selaras ya Ustaz nih. Berarti yeah. uh, <coughs> kalau mau zakarnya bisa ahadah ya, wahidun atau liban. Ah uh, wa wa hiril ahada. Aa bisa ya. Terus kalau muanas berarti wahidatun ya, talibatan. Atau ihda eh, wa isrunam. Iya. Uh, terus duanya ih, isnatani ya. Atau isnatani, isnatani atau isnatani? Isnatani talibatan. No. Ya, Itu aja, Mam uh, terus uh, kita lihat halam apa? Latihan ke-7. Halaman ke-7. Poin ke-6. Kam kilometer apa? Kam Kilometron. Kilometron nah, nil, Ya, pakai nil kalau di Al-Quran seperti itu ya Nah, Dan ada Bertemu dengan ini, uh, Al-Iflam Wasol ya Bagaimana umusan? Um Al-Masafa tuh Ada nonsogirnya kalau di Al-Quran seperti itu Oh, Kilometron dengan Al-Masafa nah. Oh, iya, iya ya. Kalau ketika disambung Kilometronil, soheh, ya, kan? soheh. Nah. Tadi yang baca kan Kilometron uh... Artinya kita ini belajar kan dari bahasa Al-Qur'an ya. Oh uh, iya, nah, fadhala, syukran, syukran Nah. Na Jadi memang bacanya kilometron kalau mau diputus kilometron lalu al-masara. Kalau mau disambung kilometron. kilometronil. kilometronil masa. Syukran, syukran. Jazakallah khairan. Ada lagi Mu Isan? Uh, ini mau jawab nih. Yang ini coba bikin kata. Nah, mutaakhiran dengan marat akhirah. Uh, Mungkin? Lillah sadni. Eh uh, yadhhabu daiman ila Oh, daiman. Baik. Ila Makkah tu? Ila Makkata Ila Makkata Oh iya Pak Makkata Ulla sanatin Ulla sanatin Al-Hajji wal-Umrah Lil-Hajji Oh lil pakai lil ya Nah Lil-Hajji Lil-Hajji wal-Umrah Nah Lilhaji. Sekali lagi Umar Isan Dirang lagi kalimatnya Yazhabu da'iman ilal Makkata Ada failnya siapa ini Yazhabu misalnya Muhammad Oh harus Atau yazhabu ya. mudarris Nah oh, Ada failnya Yazhabu Muhammad Da'iman ila maktata kulla sanatin lil haji wal umrah muntaz, naam bisa diterjemahkan Muhammad selalu pergi ke Mekah setiap tahun, melaksanakan haji dan umrah masya Allah, masya Allah. Masya Allah. Jadi, ya, kulu fisaati rabi'ati wa ahyanan fisaati rabi'ati wa nis sekali lagi umur Isan Yaqulu fi saati Ada siapa siapa file-nya? Yaqulullah. Yakulu... file Hasan misalnya, Yaqulu Hasan. Hasan fi saati rabiati wa ahyanan fi saati rabiati walis. Naam. Terjem? Uh, Hasan uh, makan pada jam 4 dan kadang-kadang pada jam 4.30. Tai tai. Uh, satu lagi saat, ya. Satu lagi ya Ustaz? Faktor masyaallah. Eh uh, apa empat-empatnya di... sekalian Om Hisan? <laughs> Tanggung kalau tiga Baru tiga bikin okay. desa okay. Ayar ji'u abu ka Minal masjidi Marlatan ukhra Baddastolatil fadri eh, Marlatan ukhra Sekali lagi umu isan Ayar ji'u abu ka Minal masjidi Marlatan ukhra Baddastolatil fadri ya, Apa maknanya? Bagaimana maknanya itu? Eh, apakah ayahmu Kembali dari masjid Pada waktu Atau Setelah salat subuh Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi apa ini? Sekali lagi kembali Maksudnya Uh, Ataupun maksudnya. Bapak mungkin di layar diuabi dak imam baca da, solat duha jadi uh, dia, dia menanyakan apa ke bapakmu kembali setelah solat fajr? Selalu se kembali pada setelah solat fajr. Oh tidak dia kembali setelah solat duha gitulah. Oh maksudnya, oh, maksudnya uh, dia. dia tidak kembali pada solat subuh tapi setelah ya, setelah, setelah waktu dulu. dua baru pulang. Ayo, ah, ya, baik, ya, hey, lepas. Solat dua rakaat kan baru pulang gitu. Nah, taib, taib, abad. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Nah, uh, contoh terakhir dari Ummu Ihsan sepertinya perlu diluruskan sedikit, tapi tidak mengapa. Kita berikan kesempatan kepada makanan mision. Taib, kita masih berikan kesempatan untuk pendengar yang lain di 0218236543 bagi para pendengar pendengaraja yang ingin berinteraktif secara langsung. Kita masih punya waktu untuk kantum untuk menjawab beberapa tamrin. Namun sebelum kita berikan tamrin yang berikutnya mungkin kalimat jadidahnya kita sudah makan maksudnya? Ah, Nah, al kalimatul jadidah, taip la uh, nah. uh, ada daiman di sini. Mem adaiman ikhwan? Lalu. Selalu. Adaiman aksuhu atau didduhu ahyanan. Daiman lawan katanya adalah ahyanan. Nah. lalu ada kalimat maratan ukhra. Sudah kita bahas tadi maratan ukhra maknahu, maknaha Sekali lagi Nah Maratan Ukhara Nah ini Maratan Ukhara ini Nanti kita berikan kesempatan lagi Pada mustami Untuk memberikan beberapa contoh yang lain Kemudian Maktabun nama maktabun Meja Meja Maktabun bisa juga berarti Kantor nah. Maktabun bisa berarti meja Dan juga bisa berarti Kantor Kantor nah, Tergantung dari bagaimana kalimatnya Nah, Kemudian Amilun Pekerja Pekerja Jamaanya Amalun nah. Pekerja Apalagi Karyawan Nah, nah. Tulun panjang. Panjangnya. Panjang. Ardhun lebar. Nah, kalau ada panjang pasti ada lebar. lebar. Masafatun jarak. Jarak. jarak. Nah. Lalu juga ada kalimat kilometron. Ini kilometron ini mufrad. Jamaknya adalah kilomitratun. Kilu, -mitratun. Kilu -mitratun. Dia jamak muannas salim. Kemudian santimetrun. Santi, -mitrun. Santi -mitrun. Kita kenal dengan sentimeter peserta didik. Jamaknya santimitrathun juga jamak muannats Kemudian metron, meter. Jamaknya amtar. Nah, ini beda sendiri. Nih. Amtarun bukan mitrat tapi amtarun jamak taksir. Sudah sekali lagi? kemudian amila. Amila ini kata kerja dari isim fa'il amil. Amila bekerja atau melakukan. Amila ya'malu. Ya amila ya'malu. Ya Naam. Sama juga seperti kalimat fa'alah. faala hmm, fa dengan amilah sama maknanya. Alasakadarik ya, kawan? Kemudian, uh, rakibah. Rakibah artinya? Mengendarai. Mengendarai, Nah, uh, Lalu, roka'ah. Ruku. Ruku. Lalu yang terakhir, sajadah. Uh, sujud. Sujud, na'am. Baiklah, uh, apakah perlu dibuka lagi Ah San? Nah, nah. Atau cukup dan kita buka SMS saja? Nanti ismin Baiklah, nanti ismin Kita berikan dua kesempatan di 021-823-6543 Silahkan Halo Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum Dengan siapa di mana? Dengan Abu Hanif di Sangra Baik nah, Abu Hanif, bagaimana? Alhamdulillah, Nabi Khair Masya uh, Abu Hanif, saya minta untuk membaca soal mutaakhiron sama maraton akhra Bisa? Ya, faham. Muta'akhiran. Namp. Anak, rujak tu, ke lalbih lalio ma, muta'akhiran. Ma sha allah, Anak rujak tu ke lalbih lalio muta'akhiran. Terjem. Saya pulang ke rumah hari ini terlambat. Ma sha allah, lembur sepertinya. Tapi ma sha allah. Fazal ayah, istimew. Maretan akhra. Maretan akhra. Namp. Ana dah uh, ila uh, pergi. Ila suki. Ila suki. Maraton O'kra bandar Zufur. Maşallah. Ana dah uh, pergi. Ana akan pergi. Ila suki. Nampak lagi. Pak pelaju la hur. Ah, nah. Jadi anda tadi pagi sudah, sudah pergi terus beratur pergi lagi. Begitu maksudnya. Abu Harif. Ya. Taib. Maşallah. Oh, ini ketiga lah. Teng. Tanapir anda dagang di sana. Taib terlain. Nah, ada pertanyaan? Ya. ya. Nah, ini apa? Latihan ini 47 ini itu nyapa namanya? terjemahan ininya apa? Perintahnya itu tuh ya amar. So, oh. Ini. Nah, naam, naam, naam. Syukran akh. Naam, ini belum kita baca tadi. Syukran. Syukran. Afwan. Ya, sama-sama. Wa alaikumussalam ya Buisan. Yang terakhir eh uh, disebutkan di sini alaten kata 7 perintahnya ikra mayali mamana ikra maali ikhwan ya bacalah yang berikut ini bacalah yang berikut ini fa maktubuhu kemudian tulis tulislah, tulislah ma'a kitabatil arqam disertai dengan sertai dengan penulisan nomor nomor alwaridah mana alwaridah yang terdapat yang tersebutkan yang fihi bil huruf di dalamnya dengan huruf, huruf. nah di dalam apa yang kita mau baca sekarang ini maksudnya nah mana ulang Iqra' ma'ayali, bacalah apa yang berikut ini. Tummaqtubuhu, kemudian tulislah ma'a kitabatil arqam dengan menulis uh, al arqam al-waridah, angka-angka yang tersebutkan fihi di dalamnya, di dalam soal-soal akan kita baca, bil huruf. Ditulis dengan huruf. Jadi sini klik angkanya, 9, angka 9, angka 2, lalu antum uh, diminta untuk membacanya. Nanti saatun wa ishrun, begitu. Nah, Wallahualam Bessalam baik demikian. dan kita berikan satu kesempatan terakhir nah. di 0218236543 silakan halo Assalamualaikum salam rahmatullah dengan siapa di mana halo ibu siti di jakarta baik nah تفضل ya siti ada bukunya ibu siti ada serah nah mau coba apa ya iya mam yang mana ya, daiman daiman nah, nah. Asma radio radio roja, daiman. Masya Allah. ana asma'u radio sura diroja daiman masyaallah ana samaito ida'at raja Daiman tayyib. Terjem? Saya selalu mendengarkan radio roja Nah, Mumtaz, nعم. Nah. Sekrang, Ada satu lagi mau enggak? Eh, satu aja. Ana baru belajar. Oh, Jazakallahu khairan. Eh, wa rahimakallahu fikum. Syukran. Wa kum rahimakallahu. Wa Akhir selesai? Naam. Uh, sepertinya teleponan sudah cukup. Naam. Kita akan angkat beberapa pertanyaan yang terdapat di pesan singkat. Di antaranya dari Pasalihin di Jatinegara. Nah, untuk jama' kilometeran, kilometer, at, kilometer set, nah. penggunaannya. Set, kapan dipakai? Dan uh, nah, juga mungkin antar, nah. gitu. Set. Nah, baik. Uh, nanti ini akan kita gunakan kalau kita uh, menggunakan angka 3 sampai sepuluh. Boleh sekedar lagi, Evan? Boleh. Jama' ini akan kita pakai ketika kita menggunakan angka 3 sampai sepuluh diantaranya. Maka misalnya kita berikan contoh, bagaimana Abu Barian? Contohnya? Uh, masafatu. Al masafatu baina masjid misalnya wa baiti wa baiti misalnya 3 Sal meter. Salatatu 3 meter. Nah. Atau 3 3 3 km misalnya. Hmm. Nah, maka di di saat itulah kita menggunakan uh, jamak daripada kilometer, jamak daripada sentimeter dan jamak daripada uh, meter insyaallah. Baik, demikian jawabannya dan <tuh> uh, bisa difahami mudah-mudahan kita harapkan demikian. Kemudian ada pertanyaan kenapa pada ayat ketiga surat Al Fatihah? Ketiga surat Al Fatihah? Ia Al Rahman, Al Rahim. Huruf Nun dan Mimnya majmur. Al -Rahman. Rahmani. Ah. Bismillah Afan surat Al Fatihah ayat tiga ya? Alhamdulillahirobbilalamin. Al Rahmani Rahim. Al Rahman Rahim. Apa sebabnya Afan. Kita di sini ada beberapa Talib tarik ta <tuh> nah. al alululum. Nah, Alhamdulillahi. Rabbil alamin. Ah, no. Sejak dari kalimat Rabbil alamin sudah kasrah, harus no. ini sifat untuk kalimat Khalqudul al Jalal Allah. No. Sifatnya Rabbil alamin Apa lagi? Ar rahman al -Rahim. -Rahim. Karena al-mausufnya yaitu Rabbudz majrura, maka majrurah maka sifatnya juga harus mengikuti, mengikuti daripada anak ya, dalam uh, kita ingatkan kembali saja ya? dalam ya. jenisnya kemudian dalam harokatnya Sohih, nah. dan tentu dalam adatnya juga sahih ahsan ya. raqab rafik mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Abdulah di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat ya. alhamdulillah Masya bisa disimak ya baik ya. mohon kalimatul jadidahnya sudah kita baca ya tadi kalimat yang baru dan sudah diterjemahkan Baik, jelaskan kalimat Rahimahullah dan Hafizahullah sad. Dari pendengar kita Tidak uh, tidak sebutkan alamatnya Baik, jelaskan kalimat Rahimahullah dan Hafizahullah Kemudian Barakallahu Fik dan Jazakumullah Khair nah, Ini doa-doa yang kita ucapkan biasa dalam percakapan kita sehari-hari hmm. nah, Kalau di Radio Raja sering ketika apa namanya ingin menyebutkan nama Ustadz ini InsyaAllah yang memberikan materi hari ini adalah Ustaz Hamzah Abbas. Hafidzahullah. Mana Hafidzahullah di sini, ikhon? Ya, semoga Allah menjaganya. Nah, ini doa kebaikan untuk orang yang kita sebutkan. Ada pun kalimat rahimahullah. Uh, ini juga doa yang artinya semoga Allah uh, merahmatinya, merahmati orang yang kita doakan. Dan mana ada kalimat rahimahullah? Maha rahimahullah, ikhon? Ya, Kalau ada orang berdoa kepada kita, ya, akhi rahimakallah. Apa maknanya? Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya pada enam. Uh, bagaimana ma apa makna diberikan rahmat? Ya ini diampuni hmm. dosa-dosanya yang lalu dan dijaga dari dosa-dosa yang akan datang. Itu makna dari kalimat rahimahullah. Enam ada dalam penjelasan syarah salah satu usul Sheikh Muhammad Asalwati bin ada penjelasan dari itu mengenai makna uh, perkataan Syekh Muhammad Abdul Haq alam rahimahullah. Kemudian juga uh, apa tadi? Barakallahu fiqh Semoga nah. Allah memberi, memberikan berkah kepadamu Dan dan makna memberikan berkah Maksudnya memberikan al, al, Maman al-barakah ya khuan Al-khairul al kathir nah. Kebaikan yang banyak. yang banyak Dan terakhir Jazakallahu khair Ini do, biasanya uh, ucapan terima kasih Yang kita ucapkan kepada seseorang Yang memberikan sesuatu, nah, memberikan sesuatu kebaikan kepada kita Kita nah. katakan syukuran akhi Jazakallahu khair uh, Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan Jazakallahu khair Kemudian ada, ada kesalahan yang ingin nak ingin sebutkan di sini Kes, seringnya Ikhwan hanya mengatakan jazakallah, nah. jazakallah ya astagfirullah. Ini bisa jazakallah khairan, bisa jazakallah syarhan. Ada nah, dua kemungkinan. Maka harus diperjelas jazakallah khairan. Tidak cukup jazakallah saja. Ini pernah kita juga dulu ditegur oleh salah seorang lesehan kita di Libya dulu ketika kita masih belajar di Libya. Kita katakan jazakallah ya astagfirullah. Jazakallah khairan atau syarhan kata beliau. Rajelas, jika Allah fairan, jika Allah syarun. Nah, mm -hmm. baik. Allah Baik. Satu lagi dalam Al Quran disebutkan kata Jahannam dengan damir muannas dan kita ketahui tanda muannas ada takmar butoh sahaja. Sedangkan Jahannam tidak ada tandanya. Saya sama seperti kalimat misalnya. Simak itu. Ya. Uh, Asyams, hmm. Asyams itu muzakkar atau muannas? Muannas. Muannas. Asyams muannas. Apakah ada tanda takmar butohnya? Tidak ada. Tidak ada. Nah, kita katakan sekali lagi, Ikhwan untuk uh, isim mu'annas ini memang kadang kita tidak temukan tandanya nah, dan tadi seperti yang dikatakan Abu Zuhri tadi memang ini kadang tergantung simai, tergantung apa yang didengar sebelumnya, orang Arab bilang syams itu mu'annas maka kita katakan mu'annas nah, wala'u wala'u bisa baik, demikian cakap insyaAllah, Alhamdulillah kita uh, selesai pada waktunya, walaupun kita mulai tadi tidak pada waktunya na'am pada'anamu ta'khiran wa intahayna kira. na'am nah. Tidak apa-apa Kerana kita Alhamdulillah Sudah menyelesaikan latihan Al-Asir Latian ke-10 seluruhnya Sudah kita baca seluruh latihan-latiannya Dan tadi kita akhiri dengan membaca Al-Kalimatul Jadidah Sehingga dengan begini Minggu depan InsyaAllah Al-Subul qadim Nabda Al-Ikhitibar Kita insyaAllah. ujiannya ah, Meraja Ada bahasa MasyaAllah Dengatkan kita Tentang janji kita tadi Bahawa minggu depan Kita ada merajaah Mungkin uh, bicara tentang al-aradul ma'lum dan muroja umum. Jadi kita buka pertanyaan apa saja. Ikhwan akhwat yang ingin yang ingin bertanya tentang halaman apa saja yang belum jelas, kita berikan kesempatan insyaallah. Ummu Maryam, ada kajian? Baik. Baik, uh, demikian kita tutup. Subhanallahi hamdik, subhanallahilailahi anta astagfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.